papo de 2, episódio 1 está no ar. Aqui é Fernando Lemos, diretamente da França, e como dizia minha mãe, apressado come cru. <risos> E aqui é ali, meu filho do Brasil, e eu não comi choripã na Argentina. Quase, hein? Quase. Quase, hein? Ah, por passou, pouco. Passou ali do lado. Com mais um dia de fome eu tinha encarado. E aí, seu Fernando, beleza, meu filho? Tudo beleza. Depois de um programa piloto, agora valendo, né? Agora tem nome, Papo de Dois está no ar. Eu espero que esteja valendo, né? Porque, não, ficar gravando só programa piloto não dá certo, não. <risos> só piloto, piloto, piloto, piloto e ninguém anda, né? Pois é, a gente vai falar sobre rally, vou dar um... um explanar um pouquinho o que é, para quem ainda não conhece. E falar também da minha viagem que eu fiz agora. Acabei de voltar aí da Argentina pra ver uma etapa do Mundial que teve por lá. Dar as dicas... da viagem, o que é que eu passei por lá, o perrengue que eu passei. Não foi tanto assim, não, mas... Não, não, não é como assim ir pra São Paulo assistir Fórmula 1. É, nem o mesmo preço. É, digamos assim, não, não, você não gasta tanto como pra ir pra Fórmula 1. Você não tem que pagar você... pra ficar no meio da estrada. Mas custa você ir pra ficar no meio da estrada também. Não é tão de graça assim, não. Thank you. Acho que para começar era bom tu explicar pra gente, porque eu também não conheço nada desse assunto, como muita gente que vai escutar, ou não. <risos> é, o, que, que, o que que quer dizer Rally? O que que, o que que é isso? O que Essa, que é Rally? A diferença de Rally, você explica mais pelo que ele não é. Ele não é uma prova de circuito, como uma Fórmula 1. Ele é um excluído, um... então? Não, não é um excluído. É porque... <risos> O Fórmula 1, Stock Car, NASCAR, anda em um circuito. Você vai do po o ponto A ao ponto B é o mesmo. Tá a largada e a chegada é no mesmo ponto. Ele sai dando voltas. É... Não pro roupinho, hein? <risos> é, não chega, né? Hoje só sei que Ele segundo. Não... <risos> Ele não, não chegando. <risos> e o Rally, parte da premissa de você ir de um ponto A ao ponto B. sendo que do ponto A ao ponto B tem vários pequenos trechos vários pontos A's A a pontos B e ganha quem percorrer o ponto A ao ponto B mais próximo e dentro dos ralis tem vários mais próximo tu diz mais rápido mais rápido quer dizer quem percorrer do ponto A ao ponto B é, mais rápido a soma desses, tre... desses pequenos trechos vão se somar e quem percorrer no menor tempo possível ganha A etapa, é sempre ou... assim, é sempre quem, quem percorre o men no menor tempo possível. Se não for rally de regularidade, que aí não vale quem chegar mais rápido, vale quem então, chegar do então no tempo são... certo. certo. Então quais são os tipos de rali que, que existem? Tem o rali de velocidade, que é isso que eu fui. Tem o rali de regularidade, que não importa você ir mais rápido. importa você chegar no tempo pré-determinado pela organização você tem que chegar naquele tempo nem mais rápido e nem mais, mais lento, você tem que chegar no tempo que eles estipularem. E então é um de rally de velocidade... disciplina mais ou menos, é um rally de disciplina é um rally de regularidade e dentro do hum. rally de velocidade também tem é, algumas subdivisões que tem esse rally de velocidade que é com carros de turismo tem os, é, o rally cross country que é mais com caminhonete tudo mais. A diferença do rally de velocidade do que eu fui por rally cross country é que o rally de velocidade os o piloto e o navegador eles percorrem todo o trecho todo o trecho que eles vão percorrer depois em uma velocidade maior. Eles sabem o trecho que eles vão percorrer. O piloto e o navegador percorre esse trecho. O piloto vai como a gente diz Cantando o percurso, ele vai dizendo, daqui a é, 50 metros... Peraí, peraí, peraí, ele ah, tá tá peraí. Então, as, as duas grandes categorias são rali de velocidade e rali, rali de regularidade. regularidade. Isso. Pronto, dentro do rally de velocidade, é. você tem duas ca categorias, é isso? É o cross country e, e o rally de... Que é mais... É carros de turismo. Esses carros... O carro que é Carro gente... de rua carro mesmo. Carro de rua. É o carro turismo. Fusca. Pode ser Fusca. Pode. Pode. Tem uma peculiaridade que por rali de velocidade, o WRC, ele só pode carros realmente de rua. Carros de produção, de linha. De linha de produção. Uhum. Você não pode pegar um carro protótipo e levar pro WRC. Tem que ser um carro que a gente diz Vendável. No caso que eu, eu vi lá, tem o Citroën C4, o Citroën Xara, tem o Ford Focus, tem, e nas categorias mais abaixo, tem é, o Mitsubishi Evo, tem o um Suzuki menorzinho Swift. São carros de produção. Você não pode pegar um carro que não existe para venda e você levar pro WRC. E tem um número, tem um número mínimo de carros de linha que... que Que precisa ser vendido para poder entrar no hum. WRC. Não pode ser qualquer ah, carro de linha. Tá entendendo? Não, Mas assim, um, um carro que acabou um... de ser lançado, provavelmente não vai poder ir porque ele ainda alcançou tipo esse uma, número uma, aí. um carro que, que tem uma série muito limitada não pode. Tem que ser um carro vendável, de linha. E que tenha vendido muito. Ou isso. até um certo valor. Isso. Mas uma, um, certa uma certa quantidade. quantidade que... Isso. Tem que ter uma certa quantidade que ele precisa vender para poder é, entrar no WRC. Certo, e, mas o carro, ele, ok, o carro, e quem, o e que mais faz, compõe, o que, que mais gira em torno desse carro, quem é que compõe a equipe que esse carro a, representa? É, todo carro de rali tem, tem dois caras dentro, que é o piloto e o navegador, e todo carro de rali é, vai com, com duas pessoas dentro do carro, um navega e outro pilota. Só, só tem esses dois, a equipe é formada por esses dois somente, e o de, carro. É, e aí fora a equipe inteira, né? De, de, de mecânico, chefe de equipe, tudo mais. Uhum. E qual é a, a diferença do navegador pro piloto? Além da óbvia que um vai dirigindo e o outro... <risos> <Ele> <risos> e o tem... outro não. O <risos> outro não, né? A diferença, Diga assim, o... Um, um... o piloto ele tem toda a, a responsabilidade de, de cantar as curvas, ele vai é, durante a, o período que eles vão fazer o, a, o per, é, eles vão percorrer o trecho do rally. ele vai anotando todas as notas que o piloto é, vai, vai falando Ele é depois, tipo a secretária do piloto, é isso? Mais ou menos, assim. <risos> Vamos dizer hum. que é a secretária. Ele vai anotando tudo que o piloto vai dizendo e depois ele vai tipo, passar limpo de, um, de uma forma que no dia do rali, como eles vão passar muito mais rápido, ele consiga falar todos aqueles todo, todo aquele símbolos que eles vão escrevendo ali, que ele não vai, ele não vai escrever inteiro o que o, o que o piloto diz, ele vai meio que botar símbolos para uma forma dele poder escrever mais rápido também, ele vai organizar para que ele possa falar isso tudo no tempo certo porque o negócio então, vai passar muito rápido lá então o piloto, ele é como se fosse um robô e o navegador é o cara que controla o robô, que fica dizendo o que, que o robô deve fazer, isso. isso? o piloto, se a curva está para a esquerda e o navegador cantar para a direita, é bem capaz do piloto dobrar para a direita É bem capaz, ele ainda, ainda tem dúvida ainda, ele pode ter a dúvida. Não, você tá certo porque, disso? Está certo disso? É, porque é, como eles vão, vão passar muito rápido, a nota de navegação tem que estar precisa. Então, o, o, os olhos do piloto é o navegador. Ele vai dizer o que o piloto vai fazer e ele só vai fazer geralmente, né? O que o navegador tiver falado. Mas é sempre assim. Quando o piloto erra, sempre é a culpa do navegador, né? Isso é pra botar a culpa em cima do navegador. E tem. E, assim A participação de mulheres nesse tipo de tem, de, tem. No... De modalidade ela é grande. Eu tem. imagino que as mulheres adoram ser as navegadoras. Porque tem, tem coisa que a mulher em... gosta mais do que ficar dizendo onde é que a gente deve ir, né? Não? <risos> Literalmente. No WRC atualmente não tem ne nenhuma mulher pilotando nem navegando. No WRC eu não sei não, nos campeonatos do, de produção eu não tenho não tenho ciência, mas na categoria WRC não tem nenhuma mulher pilotando nem navegando. É, em 2006 quando isso, eu fui tinha uma mulher navegando e mas na etapa que eu fui, que foi na Argentina em 2006 também, tinha essa mulher navegando mas em outras etapas do mundial, tinha outras mulheres navegando, não era só uma, era uma, acho que mais duas, eu acho não deve ter muita, porque se no dia a dia elas já falam muito aí o cara ainda vai No trabalho dele, né? Tem que ficar escutando. De novo, eu acho que ele não aguenta muita coisa, não. <risos> tem que chega, chega. No... Basta, vai pra casa, uma coisa Mas nesse Mas no rali de regularidade, tem muito mais mulheres navegando. É, porque é mulher que sabe, né? Negócio de tempo. Ela diz, não é... chegar meio-dia, ela chega duas da tarde. <risos> Mas tem muitos casais navegando no rali de regularidade, nessas... Ah, Copa, sim, Copa é, é uma Troll, coisa mais família. é? Rally de regularidade é, mais família. Tem categorias mais assim iniciantes e tudo mais nessas Copa Trole, é, é, Copa Mitsubishi. Tem tem essa parte assim que vai meio que a família. No Rally de Cross Country que já é já é de velocidade, né, digamos assim. É, eu não como eu não acompanho muito eu não posso dizer, mas deva ter deve mulher navegando lá e pilotando também, mas eu não posso hum. dizer com certeza porque não é um campeonato que eu acompanho sim, a diferença é que eu acabei não falando do Cross Country pro WRC que o Cross Country, o piloto navegador, não fazem não percorre o, per, não percorre o percurso é redundância, né não percorre o trecho antes de valer o tempo, né O percurso não percorre o trecho. É a mesma coisa. É, mas ficou mais bonitinho, né? Eles não percorrem <risos> o trecho antes de ser cronometrado. Eles recebem a planilha da organização na hora que eles vão lá. Eles não conhecem o trecho. Não conhecem o trecho. De forma alguma. De forma alguma. Esse isso é o que, o cross-country? Isso, isso é o cross-country, que a gente pode dizer os sertões, é assim. Ganha quem percorrer no menor tempo. Mas, Mas é, é escuro. É no escuro. Tem tanto que tem muito negro que se perde lá na navegação. Ele... <risos> Ainda bem que o mundo é finito. <risos> <risos> Literalmente, o mundo é redondo. E outro rally importante do cross country é o próprio Paris-Dakar, que não é mais Paris nem Dakar, né? Esse ano foi da Argentina pro Chile. É, também é do meio, da mesma forma. Eles não conhecem o trecho para onde eles vão... Por, por onde eles vão andar Tanto, e, e como eles não conhecem esse trecho assim, às vezes na, na transmissão é, mostra assim o um helicóptero por cima gente andando em direções opostas né? um dos dois está errado ou os dois estão errados né? <risos> ou os dois estão certos sei lá <risos> tem uma pedrona no meio aí eles não podem passar pelo mesmo caminho aí um seguiu pelo um lado, a esquerda pela direita pois é É, essa é a diferença básica assim, do WRC para um Rally Cross Country. Sim, mas eu, já no, no, no, no, no WRC você conhece o caminho. Ah, para quem é... não sabe, WRC, a gente já falou várias vezes essa sigla, é o World Rally Championship, é o um campeonato mundial de rally. Ele é também controlado pela FIA, que é a Federação Internacional de Automobilismo. Na etapa que eu fui, Teve a etapa do WRC, do JWRC, que é o Junior World Rally Championship, que é o campeonato mundial de rally júnior, que são carros mais. É... são menos sofisticados que os carros do WRC, que são carros 4x4, tem toda uma preparação. Na verdade, o WRC, é a categoria 8, ele só é a bolha do carro. Ela é original. Eles bolha, recebem... tu diz a carcaça. É, a carcaça, a lataria do carro. Ela a lataria. É, a lataria, ela é a original do carro. Por exemplo, hum. eles recebem a Ford, eles recebem um de Focus, tira tudo que é de dentro, tudo, tudo. Sobra nada, só sobra a bolha, só sobra a, a lataria do carro. E é a partir daí que eles vão transformar aquele carro que é de rua em um carro WRC. Bota Mas e, dentro, e, e a parte mecânica? também é diferenciada não é o mesmo motor é só o chassi e a bolha que é a original do carro o resto tudo é é modificado o motor é todo é todo diferente é preparado tem uma limite só que ele tem uma limitação a trazer 50 hp porque até 1987 mais ou menos tinha carros é, que chamaram o grupo B que eram carros assim absurdamente preparados. Se não tivesse ouvido uma morte, um fogo literalmente, hein? com certeza. Se não tivesse ouvido tantas mortes em 87, eu acho, ou 86, não estou lembrado de cabeça. É, morte de de, de espectadores, quanto morte de piloto. É, em 80, no ano seguinte, a Audi já estava preparando um, um carro com mil cavalos. <risos> A ignorância tava imperando, assim, porque quando você não coloca limite. O povo... <risos> Meu filho, o povo quando você não bota a... limite. <risos> o, o povo o você que O demônio um tá ali do lado, só te tá. incitando. Literalmente, o, o povo tava louco, assim. Quando isso não tivesse ouvido essas mortes, é.. Ia ter carro de mil cavalos lá. Quer dizer, então era uma coisa absurda. Eu ah. não entendi uma coisa. Se o, se o carro, só se do carro só resta. mesmo a, a... As limitações são a carcaça ser original, mas você pode modificar um pouco, não pode não botar uns aerofólios, uma coisa assim. Pode, pode. Enfim, a carcaça... Mas tipo, se o carro é, e quatro, portas, o carro é quatro portas, do... o carro tem que permanecer quatro portas, tá entendendo? Se o original é quatro hum. portas, ele tem que ser quatro portas. E por, por, e por que então existe essa limitação de que tem, tem que ser um carro vendável se... N... Se não. Se nada do carro praticamente fica, entendeu? Qual é a diferença ah, de você botar. Fica, fica, fica aquela forma do carro, tá entendendo? É uma forma da, da, da montadora também divulgar. O carro dela, tá entendendo? Ah, então na verdade o interesse aí, né, nem de limitar, porque enfim, a gente quer ver como os carros de rua se comportam em, em níveis extremos, mas mais pra manter a identidade visual do carro, isso. de uma coisa que você pode ver. Isso, isso, você meio que assim, você gosta da Ford, você torce pela equipe Ford, que tem o Fox, você assim, eu tenho o meu carro lá, tá entendendo? Tem essa coisa. Ah, um então, mas protótipo. do Focus mesmo só tem mesmo o, o, a letrinha escrita lá atrás. Como é? O resto tudo é modificado. Do focus só tem o nomezinho lá atrás, na traseira isso, do carro. Focus. Isso não é. O isso, resto não, tudo é não, não, dá, não dá pra você fazer o que aqueles carros fazem em termos de tudo com o seu carro de rua. Não tem como. É Até porque o motor, é tudo, a mecânica é toda modificada, é outra mecânica. Toda mecânica, se você tiver ideia assim, do tamanho que é um braço de suspensão que eles usam lá, é tipo assim, 10 vezes maior e 10 vezes mais potente uma suspensão de um carro de rally do que o seu carro de rua. O que aqueles carros fazem de saltar quase 200 por hora em cima de uma crista de um, de um morrinho assim e bater no chão 100 metros depois... É, e continuar andando você fizesse isso com seu carro no, quando ele batesse no chão e voava as quatro rodas né? <risos> <mais>. <risos> ora, ora, mas com os buracos que tem, já, já não dura muita coisa já não dura dura imagina muita ele dúvida. saltando e caindo com as quatro rodas no chão pois é, não, não, não ia ter condições ah Aí, ok no, assim, continuando aquela, falando sobre os, as categorias que teve nessa etapa que eu fui que é o WRC, que é esses carros preparados É, o JWRC, que é o Campeonato Júnior, que é mais para pilotos jovens que estão começando no Rally. É, de ganhar, é um, um jeito de ganhar projeção. Geralmente quem é campeão, vice, tão lá no, no JWRC, provavelmente é contratado para a equipe depois, tá entendendo? A equipe oficial, o... O piloto ganhou um ano No ano seguinte ele está na equipe oficial Assim como tem outras categorias Pré-Fórmula 1 Pré-stockar, tem as categorias de acesso No WRC também tem E tem um, um, Outra categoria Que é carros de produção Que a gente chama lá Que são carros mais preparados Que um JWRC Que não tem, quatro, não, não tem tração nas quatro É... O carro de produção ele já, já tem tração nas quatro, já é um carro bem mais preparado, mas ele tem menos potência e tecnologia do que um carro no WRC. Ele é cerca de é, um segundo por quilômetro mais lento do que um WRC, digamos. Então a produção está entre o WRC e o JWRC. Isso, é. Eles são car não são, não são carros é, como digamos assim, não é por eles não. Isso é um carro. Muito potente, só que ele não chega ao nível de um WRC, que é tipo a categoria máxima. E para que existe a categoria? Ah, é uma categoria mais barata também. Você, se você quiser, você compra um carro, e porque um carro de, de rali, uma um 8 WRC, ele custa cerca de um milhão de euros. Então, para você é, ter uma equipe, Nesse porte, é um custo altíssimo. E um carro de produção é 100 mil euros. Ou menos, 60, por aí. Uhum. Uma diferença... As absurda. modificações são poucas. É, é, não chega a um nível de tecnologia do NWC. E muitas vezes, assim, fala-se muito que a Fórmula 1 leva tecnologia para a rua. Mas muitas equipes de rally aqui no nosso campeonato nacional também... É, Volkswagen, Fiat Usam um o Rally Ou o que sobrou dele, né? Como campo de desenvolvimento Para o que ela vai usar no carro de rua, tá entendendo? Um não carro tem funcionado de... muito bem não, né? Esse negócio <risos> Hoje em dia o... você comprou um o carro Com um mês, um mês, uma já, semana já, bicho, tá no tá cheio, já tá cheio de recall, né? Mas e assim, cheio de barulho o, o carro de Rally Tá muito mais próximo da gente de Chegar a tecnologia do Rally Para a rua do que de uma Fórmula 1 para a rua, tá entendendo? Eu, eu vejo assim, no meu ver, assim a Fórmula 1 tem mais o conceito, a implementação prática da coisa. Eu vejo mais no Rally, que dependendo da categoria é basicamente o carro que você tá andando na rua. a, é, gente, talvez a, possa a, dizer a gente assim. A gente tem a categoria e a... que nacional da Copa Peugeot, que simplesmente a única coisa que eles fazem é tirar o que tem dentro do carro. Banco, painel, essas coisas assim, e botam uma gaiola dentro. Que todo carro de Rally é obrigado a ter uma gaiola de proteção, assim como a Fórmula 1 tem a célula de sobrevivência. O carro de Rally tem uma gaiola de proteção dentro, é todo cheio de barras, assim, pra, no caso de capotagem. carros da Copa Peugeot, eles só tiram o que tem de dentro e botam os bancos concha. O painel e tudo mais. O resto é original. Então, o carro que você tá andando na rua, tá lá. Tá entendendo? O motor é o mesmo. Então, a gente pode dizer que a Fórmula 1, ela cria a tecnologia. E, a, e o Rally, ele, ele, ele melhora... Como é que se diz isso? Ele... A implementação? ele é aquele cara que é, é o mecânico que vai dar o jeitinho para que o negócio trabalhe melhor, entendeu? É o que vai melhorar a performance da tecnologia, a gente pode dizer assim? É, acho que sim. A Fórmula 1 é porque a Fórmula 1 utiliza tudo de protótipo, né? A Fórmula 1 é tipo campo de protótipo lá. Tudo é tudo é desenvolvimento ali, assim. Termo, sei lá, o mais alto possível. É, então, é, é, acho que é mais isso. A, a Fórmula 1, ela Ela, ela que cria as tecnologias e o Rally ele testa para melhorar, para aperfeiçoar. Era é, essa a palavra. eu acho, eu acho pra que é eu... a tecnologia existente. É, porque tu me é disse isso. que a pessoa não pode usar protótipo dentro do, do, do Rally, não, né? Então, não, do Rally de velocidade do AWRC não, não pode usar protótipo. Então, no, no frigir dos ovos, é mais isso: é uma para criar, porque ali rola muito dinheiro, então eles têm dinheiro para colocar protótipos de tecnologia na, na pista. E outra é pra. é mais pra melhorar a performance. Até porque a, a Fórmula 1, o, o objetivo é ter sempre o carro mais rápido. né não é à toa que a pista dá boas condições de rodagem do carro. Ah. né Se não é um rali que você anda no. Tem uns que são na em estrada, é, né? Tem, é isso que então... eu, eu, eu falo. Assim, o rali não é só na terra, assim como a gente costuma ver, assim, ter ideia. Rali tem na terra. tem no asfalto, tem na neve e na junção dessas três. Pode ter asfalto com neve, pode pode ter asfalto com terra misturada. Tem todas essas combinações possíveis aí. E não é só não é só na Terra. Então, uhum. Tem... então por isso que eu vejo assim que o rally ele forma os melhores pilotos. É muito mais braço do que você só dirigir pro lado esquerdo que nem na na NASCAR que nem dirigir talvez em porque em de, muita porque, gente diz que a mesma para, não, não, talvez não tenha um, não chega. o carro de WRC ele não chega a uma velocidade de 280, 300 km por hora ia ter que ter uma reta longuíssima mas, mas eles são carros absurdamente rápidos também zerar 100 ele faz em 3 segundos 2 e pouco tá entendendo? mas ele não uhum. chega talvez a força G que tem uma Fórmula 1 a todo momento, chega a certos pontos ele chega a 200 por hora, 220 e tal. mas não é como no, no, no, no circuito mas pra mim forma muito mais pilotos bem mais completos do que uma Fórmula 1 Eu sou suspeito pra mas... falar, né? Não, mas depende para que você quer completar esse piloto. Bem, o cara da Fórmula 1, ele vai continuar na Fórmula 1. O, carro, o cara do Rally vai continuar na Rally. Então, para que você gostaria de pegar um cara da Fórmula 1 e preparar o cara da Fórmula 1 com um condutor de tipo de Rally? Não ia servir para nada. O cara não vai trabalhar com Rally. Então... cada coisa, é cada coisa, não, não acho que não tem que misturar, cada um no seu quadrado você pode dizer o seguinte que um cara de rali ele talvez dirija melhor no, no cotidiano que um cara de Fórmula 1 <risos> entendeu? é isso você pode até dizer mas de resto não, não tem porquê, cada um é. vai ficar no seu mesmo, ninguém vai querer ir pro outro eu espero, eu acho, não sei é, não eu conheço eu expliquei direitinho, deu pra entender assim, que nunca e o que, o que, que ganha nesses campeonatos aí? Além da fama. Assim, na Europa, piloto de rally, não sei, dá pouco tempo aí pra dizer, mas se na Europa, o rally é um negócio muito forte. Assim, são ídolos realmente os pilotos. Aqui no Brasil é que a gente não tem essa, essa, essa, essa cultura do rally de velocidade. A gente não tem muito assim. A gente aqui é só Fórmula 1, porque enfim, quem passa a Fórmula 1 aqui é a Globo e... Só ela, ela só passa isso, no máximo ela passa a estocar e tal então como ela não passa Rally o rali aqui não é conhecido assim, a Globo tem o mal, mas o onde ela põe a mão, pelo menos bem ou mal faz sucesso a, a estocar até um tempo atrás estava morta e quando ela, ela comprou os direitos da estocar de transmissão a estocar virou o essa categoria toda e rica e tudo mais e... mas aí como ela não é rali e tal aqui não tem essa cultura, mas na, na Europa o rali é muito você vai na, em Portugal assim que o pessoal lá é meio louco assim, forma-se paredões do lado da, da, da, da do trecho lá assim paredão humano, assim, vai, o, o, o piloto percorre meio, meio que um túnel, sendo que do lado é só gente. Então, é, Você fica meio louco, assim, de ver aquilo lá, mas... lá e na Europa é muito conhecido, é muito, muito, é muito difundido, assim. Né, que não é? Foi além de tudo, né? Aí é muito grande, assim. E... Falando, assim, um pouco sobre os pilotos, é... Antes de falar sobre a viagem em si... O que, que eu ia encontrar por lá... Hoje a gente tem basicamente duas equipes oficiais só... A Ford e a Citroën... Sendo que tem mais, duas, mais três pilotos de Citroën... Assim, que compraram o carro para pilotar... Assim, fizeram uma equipe... Mas não é da equipe oficial... Tá? Então uhum. a gente tem na Citroën oficial... O Sebastião Loeb... E o Dani Sordo... Uh, na Ford a gente tem o Miku Hirvonen e o Yari Toda vida eu gancho nesse cara. <risos> é porque falar finlandês é desgraçado, né, meu? <risos> a portuguesa Aí... é o negócio. Pois é. Também corre em, o... em outro situaio em C4, mas não é da equipe oficial, o Sebastião Ogier. Esse Sebastião G, ano passado, ele correu de Strong C3 no JWRC e foi campeão. Ah, deixa eu ver mais quem. Tem o Conrad Houtenbar. Se eu te dizer de onde é o cara, o cara é do Zimbábue. Mas a Zimbábue é um negócio assim, meu, eu, não sei nem, eu não sei nem pra onde é que fica o Zimbábue. Mas tu sabe que é na África. Só sei que é na África. fazer um quanto quando eu vou procurar no Google. Tem um outro cara que corre de Citroën Ksara, mas é comprado, assim, ele fez a equipe dele, que é o Peter Sober, e tem o que comprou um Ford para correr também é o René Sober. É, basicamente são esses aí que figuram entre os primeiros colocados no, no campeonato mundial, assim, na, na classificação. Tem outros, o Viagra que é da Argentina, o Chris Atkinson, que é da... Austrália e tal, e tem outros aí, menos, menos expressivos, assim. Mas essa é a galera que figura por lá, mas De equipe Sim. oficial mesmo, só os dois da Citroën, o Loeb e o Sordo, e os dois da Ford, o Rivon e o Latvala. O resto é quem fez a equipe pra si e tá correndo tá entendendo? Mas de oficial mesmo, tem só esse daí. Até uns anos atrás, tinha Peugeot, tinha Subaru, tinha Skoda, mas aí a crise foi apertando, a FIA também fez um monte de burrada aí, mudando regra de campeonato, aí esse povo, assim, quando tem uma crisezinha também, aí pula fora, assim, é por isso que esse ano, assim, tá meio... embaixa assim a quantidade de Capem. carros aqui tá, tá não tá não tá como foi assim com tanta equipe oficial o resto é mais equipe privada assim o cara compra o carro faz uma equipe e, e, e volta a correr tá entendendo uhum. até no passado a gente tinha a Subaru o souber o PT souber da Subaru a Subaru resolveu tirar o time ele não tinha onde correr Juntou a galera aí na Noruega Que ele é de lá e fez uma equipe E tá correndo, destroying Sara me, É meio assim Tem tanta e equipe oficial não Esse aqui é o principal campeonato que, que, Qual é a característica dele assim? Pois é, o WRC Esse ano a gente tem Só 12 etapas é, Já teve ano de ter bem mais etapas E como é uma categoria FIA, ela respeita Toda a, O critério de pontuação 10 para o primeiro, 8 para o segundo, 6 para o terceiro e daí adiante. Até o oitavo colocado que recebe um ponto. É, a FIA está meio que fazendo um rodízio de etapas. É, esse ano a gente tem bem menos etapas e, e tem etapas que eram clássicas. É, feito o Rally de Mônaco, que já tinha 50 e tantos anos. O Rally da Alemanha também... Ele não tá nesse campeonato desse ano. A FIA resolveu fazer esse rodízio então tem anos que tem certas etapas e tem outro anos que tem outras etapas. Hum. Mais ou menos assim. Tu diz etapas, cada etapa pertence a um país. É Isso. como a Fórmula 1. Isso, é, é o mesmo critério. E no, nesse ano a gente já teve cinco etapas, incluindo a que eu fui, que foi o rally da Irlanda, Noruega, Chipre. Portugal, Argentina, que eu fui, aí daqui pra frente vai ter é, Itália, em Sardenha, é, Grécia, Polônia, Finlândia, Austrália, Espanha e Grã-Bretanha, que é no país de Gales, na verdade. né? Pronto, acho que deu pra explicar muita coisa assim pro pessoal. Assim, não sei se eu tô faltando, deve estar faltando alguma coisa, mas acho que deu pra fazer entender. mais ou menos o que é o rally e tal, onde é disputado, quem é o pessoal que tá andando por lá. Vamos pra viagem? Dá uma dica para esse pessoal <risos> se meter no meio do mato. <risos> Certo. Tu foi, então, para a etapa que aconteceu na Argentina. Esse ano foi o último ano que teve na Argentina. Então, para mim, era um jeito mais próximo de eu ir. Teria México, mas esse ano não teve. Então... sobrou a gente <risos> se tivesse, eu acho que você não ia querer ir pra lá pois é, né? o negócio ia estar meio <risos> poeira ainda muita poeira por lá que é rali na terra, ainda essa gripe suína aí afetando a galera não ia ser muito legal não aí era o jeito mais próximo, entre aspas né que eu moro em Fortaleza então eu percorri, descer o Brasil inteiro e até Córdoba o rali é na cidade de Córdoba É, é atravessar meio mundo, assim. É perto em termos, né? Que é o país mais hum. próximo onde, onde ia ter o Rali. Mas esse ano não foi em Córdoba mesmo. O Rali é de Córdoba, mas a cidade onde ia ter o QG lá, o Quartel General, os box e tudo mais, é uma cidadezinha a uns 40 quilômetros da cidade de Córdoba, que é Vidia Karospas. É uma cidadezinha bem, bem, bem pequena, assim. Mas é bem agradável. Vou contar daqui mais pra frente como é que é por lá. Ah, então. Pois é, em 2006 eu fui a primeira vez pro Rally. Foi meio assim de supetão. Tava com um colega que era de uma comunidade que eu participo de Rally. A gente vou. bora ver o Rally? Eu bora. Aí foi daí que teve que dar os primeiros passos pra sair de Fortaleza e ir até lá. Ali basta ficar na beira da estrada. Você não tem que pagar ingresso. A não ser quando é uma etapa que eles fazem no estádio. eles pegam um estádio e faz um, uma pista dentro daquele estádio aí você tem que pagar para ver mas para ficar na beira da estrada você não tem que pagar você só tem que ter um, um certo planejamento até você chegar essa beira da estrada no meu caso eu tinha que sair de Fortaleza e ir até Córdoba em 2006 eu fiquei em Córdoba em 2009 agora eu ia ficar em Vila Carlos Paz as duas vezes na verdade eu fui com esse meu colega de Florianópolis eu achei melhor passar por lá para não se perder e tudo mais. Eu podia também, outra forma de eu ir, era sair de Fortaleza, Buenos Aires, de Buenos Aires pegar outro voo para ir para Córdoba. Porque você sempre vai chegar em Córdoba. Se você vai para outra cidade, não importa. Para lá você sempre chega em Córdoba, que é o aeroporto mais próximo da etapa. Você sempre uhum. vai por lá. Então, para não ter que passar pela Argentina, comprar uma passagem de uma empresa que não era daqui, eu achei melhor passar por Florianópolis. Só uma diferençazinha de 2006 para 2009. 2006 eu fiz Fortaleza Porto Alegre, Porto Alegre e Córdoba. Dessa vez eu fiz Fortaleza Florianópolis, Florianópolis, Córdoba. Só que Florianópolis Córdoba você faz uma escala Porto Alegre, que todo voo do Brasil que vai pra Córdoba só sempre sai de Porto Alegre. O primeiro passo era procurar a passagem. Esse ano eu tive uma bela ajuda de custo, que eu peguei milhagem para chegar até Florianópolis. Então eu não gastei nada para chegar até lá. De Florianópolis até Córdoba, é que eu fui comprar passagem. Eu gastei por volta de 800 reais essa passagem, que você faz a escala em <risos> Porto Alegre. O ah, que, que você precisa ver mais? Você vai atrás de hotéis. Nos dois anos que eu fui, a gente procurou no Clickhotels.com. É um site que tem é, hotéis no mundo inteiro. Então a gente colocou lá... Córdoba, ou Vídeo Carlos Paz ele vai dizendo os hotéis que tem na região. Outra forma de você ver quais os hotéis disponíveis, isso vale para qualquer rally. Você pegar o manual da prova, um pdf por caso do que eu fui, é www.rallyargentina.com Tem descrevendo tudo que é o rally tudo mais, onde é que vai passar, quais vão ser as etapas e tem a lista dos hotéis disponíveis aí você vai, entra entrar em contato com hotéis, mandei e-mail, todos que eu mandei, eles mandavam a proposta de volta dos dias que eu ia ficar, e vai de você fazer uma tabelinha e ver o que, que é melhor pra você em termos de conforto, dinheiro, quanto é que vai custar isso pra você, vai, vai ser independente. No meu caso, eu escolhi um em Carlos Paz, custou 335 dólares. Por cinco dias. Quanto 100? Ah, cinco não, dias. é muito caro, não. Pois é, mais ou menos uns... Isso um quarto duplo. Saído... Então, se na verdade, tu pagou 150 dólares. Ah, mais ou menos 170, por aí. Não saiu muito caro. O hotel também não era nada cinco estrelas, mas... Eu tô também um bem querido hotel. estrelas, né? <risos> é, era limpinho, tinha uma cama confortável, Tinha banheiro? Tinha, beleza. Era limpinho, fedia era... cachorro verde? Não, não, não fedia, não. A aguazinha quente no chuveiro. Era simples... Tinha café da manhã? Tinha... Mas uma coisa que eu descobri nos dois anos que eu fui, café da manhã na Argentina não é essas corras todas. Se for simples. café da manhã continental, não é qualquer. não é, não é essas coisas em qualquer lugar do mundo. <risos> não é só na Argentina mas, mas não. É, é muito pouco, viu? É umas torradinhas com suquinho de laranja e só. Não tem é mais o nada. que eles chamam de, de, de café continental. Isso é internacional, não se preocupe não, só na Argentina não. Cara, mas aqui no Brasil, os cafés aqui, ah. é pra esbanjar o negócio, viu? Pois é. é, esse é o problema, por isso que é caro hotel no Brasil. Se <risos> reduzir, se fizesse tudo continental também, igual todo mundo faz, era baratíssimo. Só que quando eu fiz aqui o tour, é que eu fiquei, a maioria era hotéis super barato, salberg, saltei super barato, era esquemão... pão, manteiga ou geleia e o suco ou leite com café e acabou, não tem mais tem é, muita coisa café, mais isso não. O café é meio comida de avião, aquela comidinha torradinha um suquinho, uma barrinha de tchau. E é, é pouco, só para né, dizer que... que não serviu. É, é. <risos> Foi para ele comprovar, eu servi. Então. então, a dica é você ir atrás dos, do PDF da prova, que você vai ter os locais, vai, vai servir para você andar lá por dentro, vai servir para você achar os, os hotéis. É muito importante ir atrás disso aí. Outra coisa, para rally você vai andar muito por lá, você vai se deslocar bastante, Então, é bom, é essencial você alugar um carro. Se você não for de excursão e tudo mais. Se você for por conta própria, você é um colega, dois, três, assim, alugue um carro. Porque você vai andar muito. Você vai, às vezes, andar 60 quilômetros ou mais para ir para algum canto lá, parar o carro e andar Não, mais. você não vai andar 60 quilômetros. Se você, for andar, se você for andar, você tá, tá morto, Pô. né? Deve, deve fazer o calor da porra ali. Pô, muito Zé Graça, viu? São céu. São. Se o cara vai andar, então ele, ele não, você não recomenda que ele alugue um carro. Ele tem que alugar um carro, ele é obrigado a alugar um carro. Se ele não alugar o carro, não vai fazer nada. Nada, vai ficar só nas redondezas do hotel. Vai ficar, ok, estou aqui, eu, eu no pego um binóculo No caso tal. lá, a gente gastou 1.100 pesos. Que aí, pela cotação oficial, que é por volta de 50 e poucos... Centavos de real dá 500-600 reais o carro para cinco dias também. Quilometragem livre, fora tanque cheio e recebe tanque cheio, devolve com tanque cheio, né? Isso é de praxe. Foi 1.100 pesos. É que, que eu posso dizer mais. mas Isso é mais uma dica agora para viagem em si, andar de avião. Não leve nada de líquido na sua bagagem de mão. A galera anda tomando tudo. Líquido vai tudo. É Nem Só o agora. limite de 100? Só o 100. Mas aí Sim, mas aí é... é todo Mas aí mundo. se vo você tem pouco ml lá no, no vidro de perfume. Não, não importa, não, é, importa. não importa. O, o volume oficial é 100. O volume oficial é 100. Isso é... Quer dizer, Quer dizer, o volume que... oficial tem que ser menor ou igual a 100. Se for maior, mesmo que não tenha pois mesmo que é. seja o vidro vazio, eles não deixam não deixa você não vai perder nada também o vidro. mas é, é a dica assim para quem não esquecer e acabou botando na bagagem de mão não leve nada disso de líquido desodorante perfume shampoo pasta de dente também tudo isso eles olha tira e você vai perder se você tem seu perfumizão chiquezão lá você perde mesmo tem tem essa não Não, mas perfume Chiquizão não tem mais que 100ml Pois é, né? Tem isso aí É a sorte Se você comprar o de 100ml, você vai gastar ainda muito mais dinheiro Em geral, a pessoa compra de 50 70, 30 Aqueles que são bem caros, é 30 Pois é, os <risos> menores eu... tu... É mais fácil tu perder se tu botar Na mala, porque a negada abre a mala Nos aeroportos, vai tirar perfume dos outros Ah, e nada de serrinha De unha, quando eu passei Pro Florianópolis, na hora do embarque Tinha tipo um uma urna lá, mas o que tinha de serrinha de unha era um negócio impressionante, o pessoal tira também serrinha de unha tesourinha de cortar a unha, não leve nada disso em bagagem de mão que o pessoal tira e vai ser uma apurrinhação, esse pessoal de raio-x é chato, vai dos poucos chatos aos muito chatos né Não tem muito onde correr. Não, não, não tem muito onde correr, não. Vai dos poucos chatos que olha assim, olha pra sua cara e passa, passa, aos que mandam abrir, mandam tirar tudo o notebook. Eles mandam tirar pra passar o notebook separado. Então, é uma chatice isso daí. Essa parte de tipo, que você leva na necessaire e tudo mais. Você não, é, Não é bom levar. É só se for aquelas coisinhas de chapuzinho de hotel que deixa levar, mas... não leve nada disso, que vai ser só por reação da nossa viagem. chegou a olhar algum pacote? Existe algum pacote específico para o rali que você... Tem um, um... uma galera lá do sul que é um cara que já é conhecido por lá e tal faz... sai lá da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul faz um pacote e eles vão de ônibus de Erechim até Córdoba e tal. Eles fazem um pacote assim, mas se você for em nessas... Essas... casas de turismo aí não não vai ter tanto em 2006 como em 2009 foi meu por conta própria você faz tudo vai atrás de passagem aérea vai atrás de carro vai atrás de hotel é para mim eu, eu até gosto desse jeito porque você faz o, o seu percurso assim falando mais quando você chega lá né no Ralense Você faz o seu percurso, vai quando... é Na hora que quer, você não fica dependendo do ônibus... Do, todo mundo tá no ônibus pra ir... Ou não sei o que... Eu não posso dizer muito como eles fazem... Porque eu nunca fui com eles... Sempre fui por conta própria... Então, pra mim, eu até gosto desse jeito que eu faço... Do jeito que eu quero... eu vou a data que eu quero e tudo mais, eu faço meu percurso, assim, eu achei melhor fazer assim e dá para fazer, você não gasta tanto. Mas tu chegou a ver se, se existe alguma empresa argentina que faz o, algum pacote interno lá não, deles? Não, não, aí eu não, não cheguei a ver não posso mas Mas tu, tu observou se no pessoal que chegava por lá, se tinha alguém assim mesmo, porque em geral esse povo veste tudo a mesma camisa, desce é. tudo do mesmo ônibus. Não, mas acho que rally vai, vai mais assim, você faz, você junta. Você pode às vezes juntar mais gente, 5, 6 aí, vai todo mundo e tal, aluga dois carros aí e tal. Mas é meio assim, você faz mesmo o sua, seu percurso. Assim, fora um cara desse que lá do sul foi várias vezes, que aí monta um negócio desse e tudo mais. Mas a gente chegou a falar um pouco assim com esse cara lá, mas ia ficar... A mesma coisa, sendo que a gente ia perder um pouco nesse negócio de você fazer o, o seu estágio, tá entendendo? Ter que estar com outras pessoas e tal. E quanto mais gente, pior fica, né? Você tem muito mais cabeça pra pensar, muito mais cabeça pra divergir da parada. Uhum. Sim, então, a gente falou basicamente o que, que o pessoal tem que ir atrás, né? Passagem avião, hotel, carro. Carro, vai só uma dicasinha a mais aí. A gente esqueceu de perguntar lá. mas a gente alugou o carro não tinha GPS, mas vale a dica de você perguntar se o carro lá tem GPS, que vai ajudar muito também. Os mapas são bons, mapas de papel assim, de revista, dá pra você andar lá, muito bem sinalizado. Mas com GPS facilita mais a coisa, se você tiver um GPS pra levar, leve que vai servir muito. Tanto o GPS de... De carro, de navegação, como aquele GPS de localização e tal também. Vai, vai servir. Então, vai ah, os mapas a... eles te dão a localização. Porque tem pista de asfalto pra chegar lá. Como... Não, como que ser... que o GPS. I ia servir pra você pegar as rotas certas, tá entendendo? De, a estrada certa. Ia pra, chegar pra... pra chegar lá. para chegar lá e às vezes andar dentro da cidade e tudo mais. se você for por dentro da cidade. A rota até chegar a um ponto. que aí você tem que parar o carro, que você não pode mais andar com o carro, assim, por lá. Tem a... Eles fecham... Você sai da estrada de, de asfalto, né? E anda por uma estrada de terra até um certo ponto, daí, um certo ponto eles para, daí para frente só o carro da que vai competir e carro da organização, é mais ou um, menos. E organização e imprensa, né? Então o GPS vai servir para te levar até o máximo que você pode andar, andar nas estradas, tudo mais por lá. Vai servir um pouquinho para isso daí. Pois é, vão de o que é que o pessoal tem que ir atrás, né? A última dica, quando você já estiver por lá, você já fez tudo e chegou lá, é, o Rally é feito de em três dias, valendo três dias, né? sexta, sábado e domingo. Escolha trechos que você vai ver de manhã e de tarde, às vezes. Tem trecho que eles passam de manhã, valendo a etapa 4, digamos assim, e de tarde eles passam no mesmo canto, valendo a etapa 8. tá entendendo? No mesmo dia você vai ver Dois estágios, vai ver os carros passarem duas vezes e vai estar no mesmo local. Porque é muito difícil assim você andar de um estágio para outro. Além de ser difícil, é muito cansativo. Porque como você não é de imprensa nem da organização, você vai ter que andar muito a pé. Você, como eu falei ainda há pouco, você para o carro e depois vai ter que andar a pé até achar um ponto que você goste de ficar e tal. Achei que é um ponto legal de ficar para ver os carros passarem. Então, você vê dois estágios por dia em cantos diferentes. É bem difícil. É bem difícil e muito desgastante. Então, você escolher um estágio que você fique no mesmo local e ele passe duas vezes. É o mais interessante. Uhum. Você vai ver no outro dia. Você vai escolher e tal. Outro estágio. Mas a dica que fica é essa daí: você vê um estágio que passe duas vezes. ou oh, se você quiser saber só uma vez, você vai para um estágio bem importante, assim, bem conhecido, que tem uh, os Water Splash, né? Que eles passam por nível de rio, assim, aí jogam aquela água, é bonito, é legal de se ver. Mas ela você vê um que passe duas vezes é mais interessante. Vamos a viagem? Sim. Olha lá, pois é. Sim, ah, não, antes de entrar, me explica uma de coisa, de curiosidade. <risos> lá. o lá. O... sim aí os carros passam quanto tempo demora isso ah primeiro passa os carros do WRC depois se tiver etapa do JWRC nessa etapa porque nem toda etapa do do WRC tem etapa casada com o JWRC senão vai assim WRC depois o JWRC por últimos de produção é às vezes emenda com o campeonato regional, campeonato nacional, tá entendendo? Junta essa galera toda, assim, mas vai nessa hora, WRC, já WRC e produxa. Tem um, uma um peculiaridadezinha, assim, que antes do rally começar mesmo, uh, passa os carros da organização, é, meio que policiando, pra não saber se, se todo mundo tá, se os espectadores estão nos cantos certos, que eles Geralmente botam umas fitas vermelhas para os cantos onde não pode ter gente... É saída de curva, cantos perigoso E as fitas verdes que é onde pode ficar a gente, né? Aí o carro da organização passa passando um visto no que tem no, no, no estágio... Se não tem ninguém ali, se tá todo mundo no cantinho certo... Aí depois passa o carro 00, que é da organização... Passa um carro 00... Ah, se não me engano, depois de 10 minutos... passa o carro zero, que aí quando passa o carro zero, sabe que o próximo carro que vem passando é carro da categoria lá, é o carro valendo tá acontecendo o rally depois que passa o carro zero, é depois de 10 minutos também, aí os WRC é 2 minutos de intervalo entre um e outro larga um, depois de 2 minutos larga o outro, depois de 2 minutos larga o outro, vai largando assim e tem outras peculiaridades assim durante o dia que O Rally começa no estágio 1 um, com a mesma classificação do campeonato. O cara que tá em primeiro, larga em primeiro. O cara que tá em segundo, larga em segundo. Entendendo? Mas nos dias seguintes, o cara que terminou o primeiro dia em primeiro, larga em primeiro no segundo dia. Tem algumas peculiaridades assim... Sim. não vou falar tanto que vai encher o pessoal assim de coisa técnica e tal mas é mais ou menos isso daí que a, ideia, a ideia de você ver os dois estágios no mesmo dia é desse jeito que os carros passam e depois eles outro estágio geralmente de, de tarde eles passam nessa ordem aí também certo falar da viagem em si agora uhum. pois é havia via Cruzes de percorrer o Brasil inteiro até chegar em Córdoba Dessa vez eu saí numa terça-feira de madrugada, era 1h30 um e da manhã, ia fazer escala em São Paulo às 5 horas, embarcar de volta às 7 horas, ia passar duas horas em conexão lá. ia chegar em Florianópolis por volta de 9 horas da manhã. Não tive nenhum tipo de atraso em voo e tal, foi tudo até mais adiantado do que o previsto, mas eu não dormi daqui pra São Paulo, assim, eu saí daqui 1 e meia, cheguei lá em São Paulo 5 horas, eu apenas cochilei no avião, eu não sei, tava muito apertado aquele avião, acho que era, botaram mais cadeira do que devia ali, viu? <risos> <risos> tava muito apertado, assim. A cadeira da frente tava muito apertada. Mesmo você reclinando, que não reclina porra nenhuma. Tava muito apertado, ainda sentou um pica-pau do meu lado, um cara... Mas eu sei não. Hoje não é tão glamouroso como era antigamente você viajar de avião, que a galera, tudo aquele glamour e tudo mais. Você vai hoje mais tranquilo, né? Mais esporte e tudo mais. Mas o cara vai de bermuda, chinela, uns negócios... É, um colar meio daqueles de semente, cabelo todo no gel espetado, feito um pica-palma. O cara assim, ó, puta que pariu, né? <risos> eu ainda fiz a questão, assim mesmo, sem querer, querendo, de derrubar um pouco do meu suco de laranja nas calças dele. <risos> Ai meu Deus, meu irmão. Só pra largar de de... essa, viu? Só para largar de ser besta, o cara. Ai, aí... no próximo avião ele vai de vai terno. Só porque tu derramou a é, coisa no. Um suco que... de laranja. <risos> aí cheguei em São Paulo umas 5 horas. Quando eu desci, aí eu fui dar uma olhadinha. Eu sentei por lá e tudo mais, fiquei esperando. Aí quando deu foto de 6 horas eu levantei assim. próximo da hora onde desembarquei pra ver que horas se tava certo meu voo para Florianópolis e tal, e eu não via meu voo, né aí eu olhando, eu dei uma voltinha, olhei de novo e nada de ver meu voo aí o negócio começou a periar, né eu, vi mas tem alguma coisa errada Aí quando eu fui perguntar a mocinha da informação, ela não, é o um embarque no portão lá depois da gol. Pode seguir aqui. Mas bicho, eu andei, mas eu andei dentro daquele aeroporto daquele de Guarulhos. Era longe que eu, eu saí de um lado e fui embarcar lá do outro lado. <risos> <risos> eu andei p... isso daí, aí sei que eu encontrei minha o portão lá onde eu ia embarcar. Aí já entrei na sala de embarque que, que eu não ia ter nada o que fazer do lado de fora. Aí foi aí que eu me deitei mais um pouquinho. Eu já, eu já tava começando a ficar cansado que eu não tinha emendado né? Eu tinha cochilado dentro do avião, mas para mim não tinha valido de nada. Aí eu consegui. Eu mesmo deitar, descansar um pouquinho as costas Ali no, no saguão mesmo Aí eu embarquei na hora E cheguei no, no aeroporto de Florianópolis Também pontualmente às 9 horas Aí encontrei com uma amiga minha, a Mara, do site Crono Speed. aí ela foi meu anjo, bicho, lá, por lá, porque eu cheguei 9 horas da manhã, só ia embarcar às 7 horas da noite, quer dizer, se eu não tivesse ela, eu ia ter que dar um jeito de passar o dia inteiro no aeroporto, e sabe que a hora em aeroporto não passa, né, ali é um paralelo... <risos> que a hora passa mais devagar e o aeroporto de Florianópolis é muito pequeno, não tem muito que fazer lá. Uh, parte do mirante lá para olhar avião é minúscula e o resto do aeroporto também é muito pequeno. Então ia ser meu, isso ia ser um inferno eu passar lá. Já não foi tão fácil ter todas as mordomias que eu tive de termo de cansaço, de não dormir, tudo mais. Imagina se eu tivesse passado o dia lá. Aí passei o dia com ela e tomei um café na casa dela. É, encontrei com o João, que é o marido dela, que os dois que organizam esse site lá. Passei o dia com eles, almocei com eles. E antes de voltar para o aeroporto de noite, a gente deu uma volta toda em Florianópolis, conheci vários pontos por lá. Fui num morro que tem lá, que tem umas antenas. Tem umas antenas de TV, rádio, essas coisas. Aí tem um mirante lá que dá pra olhar a cidade inteira, bem bacana lá. Aí eu fiquei com eles dois e tal, aí depois eu fui pro aeroporto. fui eu e o João, ele ia cobrir por causa do site dele, né? Mas ele ia no mesmo voo que eu. Aí e depois eu encontrei com meu amigo de lá no aeroporto. Aí depois foi lá fora de embarcar, né? Aí que começou a encrenque minha via cruz com os raios-x de aeroporto, né? Foi o primeiro que eu enfrentei, né? Em que não passei perrengue, mas começou a enganchar o negócio. Não, não fluiu direito, né? Passei, aí ele começou a olhar: tira isso. Eu mostrei que era uma mochila de fotografia. Eu tava levando meu equipamento: e tira isso e mostra aquilo. Aí tinha uma patinha da frente. Eu tirei o óculos que tava numa caixinha. Ele achou que era o óculos, aí disse: Passa, passa, né? Beleza. Aí fui para Orianópolis, Porto Alegre. Aí ficamos por lá. De 8 horas até as 11, aí embarquei às 11 horas. Na hora do embarque, aí que piorou o negócio. Raio-X de novo. Passei... De novo? De novo, raio-X de novo. Eu passei, eu fiz conexão em Porto Alegre. Eu não fiz escala. Fiz conexão, desci, o que tava encrencando era a minha mochila da, da fotografia, o bagagem de mão, né? Aí quando eu fui passar de novo no, no raio-X lá pra embarcar de Porto Alegre pra Córdoba, aí lá vai. Quando você passa, os caras ficam olhando pro monitor, você sabe que vem... <risos> aí a mulher olhou, aí tira o notebook, abre a, a mochila, mostra, não sei o quê. Aí eu tirei um radinho, que eu tenho um radinho receptor. É escuta aérea, né, quando eu vou fotografar em aeroporto e tudo mais. Ela não pode levar isso. Aí eu disse, ó, eu já desembarquei. Minha mala, eu não tenho como botar isso dentro da mala pra embarcar. Eu vim de conexão. Ela, não pode levar, não pode levar. Você vai no balcão da, da companhia aérea que eles... Vão dizer o que, é que você vai fazer. Aí com esse pessoal, você não tem o que discutir, né? É sim, uhum. senhor, e vamos fazer o que você manda, né? Voltei no balcão lá da Gol. A mulher botou num saquinho que tem objetos retidos. Que é o que não passa lá no raio-x vai dentro desse saquinho, né? Você recebe... protocolozinho, coisinha que você assina pra quando você chegar lá, você receber. Aí, sei que eu consegui, mas fiquei com medo de não, não receber lá, né, quando chegasse por lá. Aí assim, a gente não tinha o que fazer, né? Botei lá, tirei só as pilhas e embarquei. Aí chegamos... Em corda no aeroporto internacional eu consegui meu radinho de volta assim, o, o, o, os tripulantes é que levam esses itens que são retidos né? peguei minha mala, peguei o radinho, aí eu fui passar pelo raio-x da imigração né, pra sair do aeroporto parei de novo <risos> eu tava com um bicho no saquinho, passei as assim, perguntou o que era, eu, não, radinho, isso é o okay", que e tal, olha a mochila eu tava craque, mancho, já <risos> Ah, não e pra que foi que tu levou esse radinho mesmo? Porque eu queria ouvir a comunicação dos pilotos com a equipe, ver se eu conseguia ouvir. Eu ia tentar, E conseguiu? Ó, eu nem levei o radinho pros pro estágios. Só deu trabalho. Ou troco, seja, passou um perrengue à toa. Foi, foi bem assim mesmo. Aí quando a gente chegou no aeroporto lá de Córdoba, a gente tinha um cara esperando a gente, que era o cara do carro. a gente alugou, tava lá esperando, era por volta de duas e pouco da manhã, devia estar uns 15 graus assim lá. tava um pouquinho frio. aí a gente pegou o carro, eu tinha levado o meu notebook da Acer e tinha colocado o Google Earth, tinha colocado os mapas, tinha feito um trajetozinho bem direitinho pra chegar até passos. eu botei o, o notebook na perna e a gente saiu... meio que navegando, assim, navegando offline, né, eu sabia onde é que ia dobrar e tal, tudo mais. Só que a gente acabou passando do ponto, eu não vi que era, mas um pouco depois tinha uma placa que era em direção à cidade que a gente ia, o meu colega que tava dirigindo, vamos, vamos seguir as placas. E fomos seguindo, seguindo, seguindo, sendo que a gente deu no centro de Córdoba, e estávamos perdidos, pleno 3 e pouco da manhã. E sem nenhuma perspectiva de achar o canto, né? A gente tava tentando encontrar o hotel que a gente ficou em 2006, porque daí a gente ia meio que lembrar do, do percurso que a gente fazia pra ir pra cidade. Que em 2006 a gente saiu do centro até a cidade lá, Carlos Passos. A gente não encontrou e a gente meio que tava voltando a pista, voltando pro aeroporto, né? Aí foi que a gente parou por um posto, tentamos perguntar pros caras assim. Eles viu que a gente é brasileiro, assim, não falava a língua, né? Mas eles conseguiam falar um pouquinho devagar, assim. Dava pra entender. Mas mesmo assim, era um monte de... Aham, aham, aham. Só assim, né? Entendendo só nada, né? Só nada, mas dava, assim. Aí depois a gente ia tomar um pouquinho, parou no outro posto, perguntou a mesma coisa e o cara disse quase igual, só que dando um pouquinho mais de detalhes do que o outro cara tinha dito. Aí a gente viu, não, a gente tá pelo menos no caminho certo, né? O cara explicou igual. Aí foi que a gente encontrou o caminho, tinha uma ponte lá que você tinha que passar por baixo, dobrar, subir nessa ponte. Aí pegava a avenida reta. Foi aí que a gente, a gente encontrou o caminho, as placas, tinha tudo direitinho, Carlos passa tantos quilômetros e foi mandando Aí deu certo, né? a gente conseguiu chegar no hotel lá. A gente chegou, acho que era quatro e pouco da manhã, quase cinco horas já. Eu tava um trapo, né? Fazia mais de um dia aí que tava acordado. Fugi totalmente do meu dia a dia, né? De comer naquela hora, comer aquilo e tudo mais. Não tava dormindo e eu tava só um trapo, né? Doido por uma cama. Aí chegamos lá no hotel e tinha um carinha lá, eu apresentei o meu voucher que eu imprimi do, do site lá. Ele olhou assim, não assinou nada. <risos> E botou a gente lá no, no quarto lá Foi aí que eu botei as malas Botei ali Só, só tirei a roupa Vestiu outra roupazinha mais leve Capotei bicho. Eu, não, eu não ia acordar cedo Eu já disse pro meu, o meu colega que tava lá não ia acordar porque eu queria dormir A gente já tava na quarta-feira, né? Não ia ter nada do rali Então a gente podia dar o luxo de dormir mais um pouco, né? Aí a gente acordou umas 10 horas Mal tranquilo e tudo mais Aí descemos, ficamos por ali e tal, tinha wi-fi no, no hotel lá, a gente pegou a senha, voltou pro quarto, ficamos lá no quarto meio que em contato com o mundo, dando notícias pro povo de casa. Aí descemos de novo, aí a gente já era quase meio dia já, Aí não, vamos, vamos procurar um canto para comer aí, a gente pegou a dica do carinha lá do hotel, do dono lá do hotel, era um restaurantezinho... As duas quadras da gente lá, então. Aí a gente pediu lá um churrasco lá, uma carne lá e tal, assada. Mas lá não tem não tinha arroz, não tinha feijão. Só carne. Você não comia... Só carne? Você não, não tinha nenhum acompanhamento? O que é acompanhamento? Era batata frita, se você quisesse, mas a gente não pediu. A gente pediu purê de batata e uma verdurinha, que era tomate com alface. Só isso. Não tinha arroz. Aí... Aqui também não tem arroz, viu? A se acostumando. Pois é, não. Putz, mas... Feijão? É, Cara, se for não. fora do Brasil, eu duvido muito que você encontre, viu? Não, não. Feijão não me incomodar de não ter, porque eu sei que não é assim que se encontra, né? Mas, putz, arroz. Hum, um arroz. Não tinha nem sabe? macarrão. Bicho, a gente não chegou a olhar tanto assim o cardápio lá, mas não tinha esses acompanhamentos não, né? macarrão com carne, sei lá ah, filha, depois do arroz só pode ser o macarrão porque não tem outro não então, se caso não tem arroz, o macarrão salva ah, pois é Ai, mas é que a gente cupida disso aí a carne lá e tal a carne tava gostosa, mas a fome também ajudava, né? <risos> depois a gente voltou pro hotel pegou o carro e foi dar uma volta ali por perto ali tinha a cidade tem um lago bem grandão lá e tal a gente foi cocheando esse lago até o parque de serviço lá onde São boxes. mas tava fechado tinha, tava, as equipes ainda estavam montando era quarta-feira o rali Só ia começar mesmo quinta, sexta, de quinta a domingo, mais ou menos assim. Quarta ainda não tinha nada, né? A gente ficou por ali e tudo mais, aí voltou pro hotel, porque à noite a gente ia pro aeroporto pegar um colega nosso que tava chegando por lá, que ia ficar com a gente. Aí uhum. a gente foi pro aeroporto, nos perdemos de novo. Se <risos> perdeu de novo. E não tava achando de jeito nenhum o caminho. Foi aí que a gente encontrou um táxi. É que eu pedi pra ir seguindo o táxi até o aeroporto, tá entendendo? O, o táxi ia na frente e a gente ia atrás de carro. <risos> <risos> pois é, porque a gente já tava rodando. Ia ser engraçado ver. É tipo um, um mapa de cima, ver a gente fazendo um monte de círculos assim. Então ia ser bem engraçado de ver. Mas é aí que a gente conseguiu chegar no aeroporto e tal. Que o cara levou até a a avenida que ia dar no aeroporto, não ia mais perder. Uhum. <risos> aí que a gente foi pro aeroporto, pegamos esse colega nosso lá. Na volta, a gente não se perdeu, porque esse colega nosso que tava vindo tava com um GPS e um notebook, e aí a gente conseguiu navegar direitinho lá e tal, aí conseguimos pegar... as ruas e, e avenidas certas para ir para Carlos Paz e pro hotel, ele ia ficar no mesmo hotel que a gente aí fechou a quarta-feira, né a quarta-feira foi só jantar à noite no mesmo cantozinho que a gente foi lá mas já não tava tão bom assim e tava ficando caro também lá, não era tão barato assim quinta-feira era o dia do shakedown eu expliquei que tem antes os carros passam para fazer a navegação nisso eles passam com carro normal tipo um carro de rua A única diferença é que tem um, a gaiola dentro, mas não é o carro que ele vai pilotar no dia do Rally. Ele passa hum. com esse carro devagar pra fazer as notas, ele escreve as notas e tudo mais. Só que na quinta-feira tem tipo um esquenta, um teste. Eles pegam um trecho lá e andam como se fosse valendo. Mas pra prova não, não, conta, não conta tempo. Mas hum. eles andam valendo. Então na quinta-feira a gente acordou cedo... pra ir pro shake down era pertinho e a gente também não andou muito não, andou muito pouco é, de, a gente foi de carro até quase o ponto que a gente ficou parado esperando os carros passar. eu comecei a ficar tirando foto por lá e tal, começou a passar um monte de carro a gente ficou bem no finalzinho do, do estágio onde eles passam e param assim pra pegar o post de controle e tal, algumas coisas assim Aí a gente ficou lá, viu todos os carros passarem assim, os que interessavam pra gente, né? Que era os WRC, é, o JWRC e um, alguns um Productions lá e tal. Aí a gente voltou pro hotel porque não, não ia, fi, ia ficar tão interessante, assim, os carros depois que ia passar. Aí quando a gente tava voltando, negócio engraçado é que um dos carros do WRC veio atrás da gente. Porque o WRC é assim, ele tem esses trechos que eu falei, que são cronometrados, que valem tempo e tudo mais, mas tem os trechos de deslocamento. E quando eles são nesses trechos de deslocamento, eles são carros normais, eles têm que ser carros normais. Eles têm que respeitar a lei de trânsito, eles têm que respeitar todas as regras de trânsito, eles têm placa, tem tudo isso, entendeu? Aí ele, ele, a gente tava assim, quando de repente Chega um carro do WRC atrás e tudo mais né? Aí a gente deu a passagem pra ele aí Não, um era carro. pra dar a passagem Não, era pra esperar eles buzinarem. <risos> tem buzina? Ou eles também tiram isso aí? Cara, buzina eu acho que não tem Não tem buzina nunca vi o carro Ia da ser multado, hein? Ia ser multado, hein? <risos> Mas na Inglaterra, muitos carros de WRC São multados, sabia? Por, por excesso de velocidade, porque num trecho de deslocamento, às vezes eles estão atrasados, porque eles têm hora pra entrar no, nos boxes e hora pra sair. Então, pra eles chegarem no templo, eles dão uma esticada e <risos> tem muita gente que, que toma multa por lá. O que é uma gota no oceano? Um carro desse custa um milhão de euros. De o euros. que é 100 euros, 150 pois euros? É. Sei lá quanto é que eles custa? Eles chegam multa. a gastar, sei lá. 50 mil dólares por dia, às vezes de peça, que quebra, tá entendendo? Pois é, o que é uma multinha? O que é? Não é nada. Pois é, o que é uma multinha, mas aí essa multinha, os guarda-para, e isso ele perde tempo de deslocamento, tá entendendo? Vai influir pra eles. Multa é de menos, a equipe paga. <risos> mas o que importa é o deslocamento, o tempo que ele vai percorrer nesse deslocamento aí. Mas aí ele aproveita é no pronto. resto. Por que ele não foge da polícia se o carro é tão potente, hein? Foge, não vai nem saber. Tem placa, carro de rali? Tem. Tem placa. Hum, Tem óbvio. placa. Mas é placa Foi. da onde? Deve ser local. Do lugar que eles estão? Não sei, bicho. Eu, não, eu nunca fui atrás é, saber isso pontual, tá entendendo? Mas aí eu não sei se a placa é local. Sei que existe uma placa... agora como é feito essa parte aí em termos de multa e como é que eles fazem para identificar esse carro aí eu não sei mas sei que foi interessante é que eles passaram pela gente passaram tipo uma valazinha e tal o carro nem tremeu a gente foi atrás junto nossa a gente só faltou pular dentro do carro lá Quase todo mundo roda dentro do carro lá porque os carros nosso um corça e passou um WRC do, do nosso lado então. o resto do dia foi tranquilo assim a quinta-feira, a gente ficou por lá e tudo mais a noite a gente teve não não voltamos à noite pro aeroporto a gente voltou só no, no outro dia a gente só ficou no hotel mesmo e planejando a sexta-feira a gente pegou o mapinha do Google e foi ver quais rotas pra gente ir a gente foi escolher qual o qual trecho que a gente ia ver Aí a gente foi meio que fazer nosso deverzinho nosso de casa para no dia seguinte a gente acordar bem cedo e meio que não se perder até encontrar lá o, o trecho. Não, deixa eu esquecer, tava esquecendo um ponto. Na quinta-feira à noite teve o estágio do o estágio do estádio. Nisso, o estádio é que ele tem que pagar, né? O resto do ralê a gente não paga. E voltamos pro hotel. E fiz, fiz isso que eu te falei, que é o, o nosso deverzinho de casa lá para encontrar o o estágio que a gente ia no dia seguinte, na sexta-feira quando foi na sexta a gente acordou bem cedo eu tava levando minha mochila de, de fotografia, mas eu ia, só, eu ia levar só uma lente pra diminuir peso não ia levar notebook né? tava levando dois cartões ia dar pra fotografar com dois cartões tava levando uma camerazinha compacta pra poder filmar alguma coisa né mas nisso aí já pesava um pouquinho a mochila devia pesar uns 5 quilos isso daí e tava levando um camelback porque a gente ia andar pra caramba lá e então cada um da gente lá tava levando seu camelback então era mochila nas costas, camelback na frente e a gente saiu cedo e fomos até literalmente que nem eu disse no começo do programa O ponto onde a organização fecha para a passagem de carro. Aí a gente uhum. parou o carro perto e daí pra frente só andando. Foi mais ou menos uns 10 quilômetros de caminhada em subida. <risos> a gente, do, do ponto a gente estava, ponto a gente ficou, era mais ou menos uns 700 metros de subida. assim A gente subiu até 1500 metros de, de altitude lá. local e eram quase uns 10 quilômetros de caminhada. O churrasco não tava pra aguentar mais de tanto andar. <risos> é, porque caminhar tanto assim já é foda, né? Ainda uhum. mais com peso nas costas, peso nas frentes, eu tava todo pesadão, assim. Aí andando com esse peso todo, eu tava começando a cansar muito. Era só passando os carros da prova, né, que ia correr e era poeira em cima da gente... Eu tava sem nenhuma máscara, nenhum pano que eu pudesse botar na. na, na no rosto assim. Aí fomos andando, andando, andando, andando, andando e subindo, subindo, subindo. Aí foi que a gente chegou no final de um dos estágios. A gente parou assim, aí começou a passar os carros e tal. Aí quando passou todos os carros, a gente pensou, a vai ficar aqui pro estágio da tarde. Que era o dia demorar era muito, muito era, era quase, era, hora era 9 horas da manhã, da manhã ia, não, ia, ah, não, ia, ia passar de carro só 3 horas, horas da tarde, da tarde. Entendi, entendi. E a gente e ia demorar, gente demorar muito, muito. muito, e a gente ia levar tanta coisa assim pra comer E a gente não, não podemos descer, os caras lá que vê, com um pouquinho de template, template, template aí ah, como, e como tinha tirado tinha tirado foto a foto, a foto assim, é, assim, é que eu aí, é que pra galera, galera a galera tirar tirar foto vai fazer ainda né essa sobeza <risos> é <risos> <coisa risos> e... e tirar tirar foto aí aí mais mais ainda né aí fui tirar algumas fotinhas lá para cima e tal uma paisagem bem bonita bem legal aí depois que sobe tudo Desce e de novo. <risos> é foda, bicho. Tava e começou a chover. E tal. Ah, tava começando a chover, a deu uma paradinha, mas pelo menos não era. não foi nenhuma chuva, não. Foi mais um, um respingozinho e tal. eu tava, tinha levado capa e tal. Tava mais ou menos tranquilo. descemos descemo até encontrar o carro de novo e voltar pro, pro hotel. Nossa, minhas pernas, macho, já tava doendo pra caralho, macho As pernas tava doendo muito, muito, muito, muito, muito mesmo Porque quando você não é acostumado com um certo exercício Você faz outro, aí começa, você começa a utilizar músculo que você nunca utilizava, né? Eu pratico ciclismo, pedalo pra cá, mas, mas não é o mesmo tipo de musculatura que você usa pra caminhada E a caminhada forte que nele, do jeito que a gente fez lá. Minhas pernas já tava doendo muito, muito, muito, muito mesmo. Quando eu cheguei no hotel, eu já comecei a dizer, primeiro pra mim mesmo, né? Amanhã eu não vou. <risos> Amanhã eu não saio do hotel. Eu vou, faço outro canto, mas pro estágio eu não vou. Aí a gente ficou por lá e tudo mais... A gente resolveu ir pro supermercado... Fazer tipo uma feirinha lá... Pra não gastar tanto com restaurante... Essas coisas assim... Aí eu fazer uma feirinha de pão... Eu e meu colega né... Que a gente tava os dois no quarto né... Pão, presunto e queijo... Aí a gente não, não almoçou em restaurante... Já começou com... Na quinta-feira... na sexta-feira de tarde assim... A gente já tava comendo isso daí... E à noite... A gente voltou o aeroporto, que ia buscar um colega desse outro que a gente foi buscar no dia anterior. Era outro carinha que tava chegando por lá, a gente foi. Não nos perdemos dessa vez, a gente já tava acostumado com o caminho. Só andando tanto assim, a gente já tava acostumado com o caminho. Aí foi rápido para ir buscar o cara lá, em cordo no aeroporto e voltar. Quando a gente voltou pro hotel, fui jantar de novo o pão com presunto e queijo... aí eu comecei a dizer pro meu colega bicho, eu não vou amanhã não tem condições de eu andar do jeito que eu andei hoje e aí chegou um cara que tava pilhadão para ir ver rali era a primeira vez que ele tava vendo rali o cara já tava pilhadão quer dizer, ele tava com gás para andar o que desse ver, fazer o que fosse eu tava com esse gás todo já meu gás tava vindo desde terça-feira em viagem já tava meio cansado assim pra ver daquilo ali, no gás no pau direto, bora, bora, bora eu já não tava assim, aí eu comecei a dizer, bicho, que eu não ia que eu não ia no outro dia aí, não, bora, bora, bora acordar eles iam mais cedo, ia sair mais cedo, ia, tipo 5 horas da manhã ia sair, né, eu vou acordar mas na hora eu vejo eu acordei na hora que ele acordou pra sair com os outros dois caras lá eu tentei até levantar da cama, fui no banheiro, mas eu tava andando feito um pato minhas pernas tava doendo muito, muito, muito, muito mesmo, eu não ia eu ia, eu ia ficar meio que um peso para os caras lá, porque eu já não tava com esse gás todo, minhas pernas doendo, os caras querendo andar e eu ia dizer não, não, vamos não, aí eu disse não, pode ir lá com os caras, eu ficar aqui eu me viro aqui, ele não, bora, bora, bora eu bora, bora ou não, bora não, <risos> bora não. <risos> eu fico <risos> eu digo ao povo que fico Aí ele foi, ele, última chance Eu perdi <risos> Eu passo <risos> Ele foi com os caras lá E eu fiquei, aí eu dormi mais um pouquinho acordei umas oito E pouco Na maior tranquilidade Já não tava tão dolorido assim aí... Quer dizer que E os outros aí eram esportistas também? Não, mas os caras estavam no gás Eu que não tava mais no gás, assim... Eu não tava nesse gás todo, assim... Eles... Os caras tava... E tava pilhado pra ver rali e tal... No meu outro ano, também, eu tava pilhadão... Pra ir ver rali... <risos> tava topando tudo... Mas o que, o que me fez ficar nesse dia... É porque era assim... Na sexta-feira... Do mesmo jeito... No outro ano, a gente fez uma caminhada forte e tudo mais... No sábado... Não, a gente não andou no sábado da outra vez. A gente ficou no parque de serviço. Porque no domingo ia ter um, um estágio, que é o El Condor, que é numa montanha-zona bem alta lá e tudo mais. Quer dizer, teve um dia de descanso, que foi o sábado. Nesse ano a gente andou na sexta e no sábado já era o Condor. Se o Condor fosse no domingo, provavelmente eu tinha ido pro Condor no domingo. Porque ia estar um sábado descansando. Eu não ia aguentar os dois dias seguidos. naquela caminhada forte aquela corra doida lá eu não ia aguentar, por isso que eu não fui no sábado eles foram e eu fiquei aí eu acordei com mais tranquilidade tomei meu café como eu não ia passar o dia inteiro no hotel eu disse, não, vou fazer um tour fotográfico por aqui, tinha um lago lá e tal botei, só fui com o camelback tava fazendo calor desgraçado lá pelo menos esse ano de dia fazia muito calor de 28, 30 graus E de noite já caía bastante, de noite caía para uns 18, um pouquinho menos, 15. E muito seco, muito, muito seco, meu no lava já estava rachando. Botei só o camelback, levei as duas câmeras, mas com, com a lentezinha menor na câmera. Aí fui, faz... fui, fui percorrendo a beira do lago lá e tirando foto de tudo, assim. De árvore, paisagem, campo e lago e... Patinho na lagoa, barquinho, barquinho na lagoa. Fui andando até chegar no parque de serviço. Aí fui fotografar o parque de serviço com mais calma, porque eu tava sozinho, eu ia fotografar ao meu prazer, fazer o que eu quisesse e tal. Tinha um stand lá que tinha um joguinho de rali. Aí eu fui, fui andar um pouquinho lá. Era de graça? Eu, opa, vou entrar na fila. <risos> <risos> era um joguinho de rally conhecido, o Richard Burns rally Aí era todo equipadozão lá, tinha um LCD grande, um volante, banco concha e tal lá. Aí era bem, foi bem legal, foi bem divertido isso daí Depois eu voltei e andei de volta até o hotel de novo e tal Cheguei no hotel duas, três horas, eu tinha saído de manhã eu Cheguei umas três horas no hotel, aí dormi E acordei umas seis, eu cheguei, comi alguma coisa, né? O velho pão com <risos> presunto e <de> queijo. <risos> Aí dormi, acordei de novo, mais pão com presunto e queijo e nada dos caras chegar Seis, sete... Não tinha seis. restaurante não para vocês almoçarem direito, feito junto? tinha tinha um restaurante que eu comi na quarta-feira lá. Só que eu não tava disposto de ir lá, não tava tão gostoso assim. E pra andar pro centro da cidade, eu não tava com coragem, assim, de ir sozinho, tá entendendo? De, de andar por lá pelo centro sozinho, que nem a gente andou depois. Aí eu, não, vou estar com um pão com presunto e queijo aqui e vou me virar com isso daqui, né? Quando os caras chegarem, a gente vê o que é que vai fazer aí. Eu já não tava também aguentando mais o pão com presunto e queijo. Já fazia mais de um dia que eu só comia isso no almoço e na janta. O hotel mesmo não tinha restaurante. Não, não tinha. Não tinha restaurante. É tinha. por isso que o café da manhã era o que era. Pois é, né? É normal a gente ter é, restaurante hotel. Pois é. Pois, é. pois é. Mas lá não tinha. E os caras só foram chegar lá para as dez e tanto da noite. Aí chegaram morrendo de fome e tudo na, lá. Vamos comer, né? O cara que tinha chegado no dia anterior... Ficou lá no, no hotel, saiu, meu colega e o outro lá. Aí fomos lá no centro lá de Córdoba procurar o que comer. Só que um dos carinhas era mó nervoso para comer logo. T Toda hora o cara sentia fome e tem que comer logo, a gente chegou no canto lá, ele não vai demorar, até era um cantozinho bem bonitinho e tal, bem arrumadozinho, um bar, um bar, restaurante, todo temático e tal. E não vai demorar, vai demorar, eu tenho que comer logo, tem que comer logo, senão eu passo mal. Aí tá, bora sair. Aí nisso a gente foi tipo um rodízio de pizza. Mas era. era raro numa para numa rua transversal, num becozinho lá. Eu já olhei assim.. Sim, eu, num rapaz, becozinho aqui... é ótimo. É. Aí o rapaz, isso aqui não é bom, né? Mas você contar com o povo, tem, tem que ir na jogada, né? Ainda bem que eu não fui o felizardo. Mas é que esse meu colega, o que tava nervoso pra comer, tirou um cabelo que tinha mais de um palmo de tamanho. Ele tirou e comeu ou só tirou? Eu só, eu só tirou, mas bicho, quando eu olhei aquilo ali, eu... Pariu. O cabelo é só a prova material do que foi composta essa pizza, né? O resto tá meio difundido ali no meio. Aí eu, eu, eu parei na hora de comer aquilo ali, macho Aí depois eu fiquei morrendo de medo de me... Me cair, não, tio De ter alguma coisa, bicho Eu tava que... Você fica meio que pilhado de, de, de acontecer alguma coisa Só pra depois dizer, olha, foi aquilo, foi aquilo Nossa, eu fico morrendo de medo, macho De dar, dar errado aquela pizza lá, maldita mas enfim, não deu nada graças, não deu nada Voltei, a gente voltou pro hotel tranquilo, não ia ter nada não, não teve nada não <risos> dormi em paz <risos> dormi em paz aí no outro dia eles também não estavam mais com vontade de ir pro estágio a gente foi pro parque de serviço Pra esperar o ganhador voltar pra equipe lá e tal. Quem ganhou follow Web da Citroën. E a gente foi tentar ficar perto lá do, do box da Citroën. Mas tava uma multidão lá. Pra tentar ver o cara de alguma forma. Tirar foto do cara e tudo mais assim. Então. Nesse dia, no domingo, a gente só ficou por ali, pelo parque de serviço mesmo. Vendo os, as últimas coisinhas assim do rally. Então. Aí quando terminou lá, já era meio-dia e tanto. No parque de serviço lá tinha um. Um restaurante lá e tal, montado lá, um churrasco e o tal do choripan que eu falei no começo. É um sanduíche lá, com carne não sei o que, um monte de coisa lá do sanduíche. Os caras lá comeram, eu não tinha coragem de comer aquilo nem, f... nem por... <risos> coragem de comer. Ainda bem que nem por... É. Você tinha coragem de comer um negócio desse, viu? senão eu ia estranhar. <risos> nada eu comi aquilo ali, macho. O cara, macho... Sei não, macho. Os a gente não, não são muito higiênicos com a coisa, não, macho. O que eu vi por lá era de embrulhar o estômago. O cara pegando as coisas com a mão. Bota lá, tipo, amassa o sanduichinho com a mão e tal. É, bota as coisas. Macho, cada coisa que você vê lá. Os caras comeram, macho. Eu não ia comer aquilo nem pra só, O que deu foi para quando voltava... Quando a gente voltou pro hotel, no Caminho, passei no supermercado de novo e comprei uns iogurte com as coisinhas lá e tal, foi o que eu comi. Meu almoço foi dois copinhos de iogurte lá, pra me sustentar e tal. <risos> <risos> Mano, eu tava passando o um perrengue, mas que eu não tava com. E eles passaram ninguém. mal depois? Não, sei lá, que eles... Oi. <risos> Ai, tá ah, vendo? Bicho, mas Bem, que você, deu tá oportunidade. Com, você tá com o negócio na cabeça meio caminho andado pra, <risos> pra acontecer, bicho. eu não tenho esse estômago de, de, de avestruz, não. Aí eu não resolvi arriscar, não. Sei lá, eu já tava no meu país, como é que eu ia passar mal com um negócio daquilo ali, bicho? Tinha condição, não. A gente voltou pro hotel, ficou por lá. De noite a gente saiu os quatro, né? Mas aí a gente comeu naquele primeiro restaurantezinho que era temático, que era mais bonitinho e tal. Aí eu consegui comer um sanduíche com carne lá, mas dava a impressão que era mais. <risos> mais limpinho do bebê. Consegui me alimentar melhor assim. Aí a gente. Ficou passeando por lá, pelo centro lá de Carlos Paz, comprando presentinhos, essas coisas e tal. Por aí acabou o nosso rally. Aí não tinha mais nada, era voltar pro Brasil. Enfim, voltar pro Brasil, né? Aí o nosso voo só saía na segunda-feira de manhã, 5 horas da manhã, mais ou menos assim. Aí a gente acordou cedo e, e voltamos quatro. apesar... De só eu e meu colega voltar no mesmo voo, os outros dois iam voltar em outro voo, é, mas sendo pra Buenos Aires, a gente foi tudo junto, pra aproveitar, né? Os caras aproveitar aí com a gente também, pra não ter que ver o ônibus, essas coisas, e voltou todo mundo junto pro aeroporto. Aí. pronto, acabou o nosso rally. Eu ainda fiquei, voltamos pra. Eu voltei pra Florianópolis. Pra passar uns um diazinhos lá, descansando e tudo mais. Porque se eu voltasse na segunda, já ia ter que trabalhar. Aí eu Fugindo dei um. É, eu fui dar uma esticadazinha até quarta-feira em Florianópolis, mas na segunda-feira acabou o rali e tal. Foi uma experiência diferente da outra vez, assim. Da outra vez era o Fantástico Mundo de Bob. Tudo era novo, tudo era. mais legal, assim, não que dessa vez não tenha sido legal, mas eu fui com outra cabeça agora, tanto que eu só fui um dia pro Rally mesmo, assim, para ver o Rally e os carros, os outros dias eu fiquei ali pelo parque de serviço e tirando foto da cidade foi um pouco de foi um mix, assim, eu não viajei só para ver o Rally, eu viajei para ver outras coisas também, foi legal também, foi diferente uhum. ai ai tá gostado de falar? Bem acho que é isso, né? é, falando pra caramba, hein Você falou pra caramba, porque eu não você, falei nada, se, <risos> eu não aprendeu. conheço nada. Você aprendeu pra caramba agora, vai acompanhar eu o WRC Talvez agora. sim, né? já, já, já <risos> entendo melhor como funciona a coisa. Já, né, tá certo. É isso daí, acabar por aqui, senão o povo não joga a da com... voz da gente. Sim. <risos> Até o próximo programa, né? Até o próximo Espero que a gente faça esse próximo na próxima semana. <risos> não promete, mas. <risos> eu disse espero, eu não disse que vou fazer, né? Tá bom, vamos torcer, que tudo corra bem. Vamos pois... torcer agora que eu tô mais lindo. <risos> tá bom. Pois então foi isso. Até a próxima. O Papo de dois encerrou o seu primeiro episódio. Espero que todo mundo tenha gostado aí. A gente comece uma trilha de vários programas aí. é isso aí até mais, tchau tchau